4 жовтня. Дощило, і вітер віяв. Я зробив обхід. Пішов ти, дворняго. І тобі того ж. Привіт, дзеркальні, Плазують собі. Чи не випустиш мене? Ні. Мій день прийде? Не сьогодні. Звичайний день. Усе було наче гаразд. А як щодо колі? Любиш руденьких, а? Ти досі партачиш. Бувай. Сучий сину». Я перевірив зсередини всі вікна та двері, а тоді виліз у власні дверцята на чорному вході, залишивши господаря спати чи дрімати в його темній кімнаті. Знову перевірив усе ззовні. Знайти якісь сюрпризи на зразок тих, що їх ми днями обговорювали зі сірохвісткою, мені не вдалося. Але я таки надибав дещо інше. Під деревом обік будинку був один єдиний відбиток лапи, більшою за мою. Супутній запах і решту слідів Змило дощем. Я пошукав довкола інших ознак присутності непроханця, далеченько відбігши від будинку, проте більше нічого не виявив. Старий гань, котрий мешкає далі при дорозі, зрізав у своєму дворі блискучим серпиком омелу з дерева. На плечі в нього сиділа білка. Це було щось новеньке. Я спитав білку крізь живопліт. «Ви у грі?» Гризун перебіг на ближче плече чоловіка і витріщився. «А хто питає?» прострекотів він. «З вими не «Відповів я. Зви мені крутьком. Так, гадаю, у грі. Прилучилися в останньої миті. Похопцем». «Відчиняєте чи зачиняєте?» «Не вічливо питати, не вічливо. Ти ж знаєш». «Вирішив спробувати. А ну ж ви, новачки». «Не аж так, щоб щось тобі вибавкавте. Годі на цьому». «Гаразд». «Чекай. Чи є серед гравців чорна зміюка?» «Ти хочеш, щоб я щось тобі вибовкнув. Але так, є. Звуть його «Вапнюга». «Стережися, господар у нього божевільний». «А інші хіба ні?» Ми хмикнули, і я зник звідтіля. Увечері ми знову мали прогулянку. Перетнувши міст, ми довго-довго йшли. У тумані в той суворий детектив зі своїм огрядним супутником, який накульгував унаслідок нещодавної нічної пригоди. Ми двічі з ним розминулися, та цієї ж ночі Джек мав при собі жезла. Він став із ним у центрі міста і уловив кришталеву скляночку якийсь особливий промінь зорявого сяйва, поки дзигарі били дванадцяту. Рідина в посуді нараз червонясто зажевріла, і десь на віддалі хтось завив. Хтось, кого я не знав. Я навіть не був певний, чи це собака. По-нашому воно видало лише одне слово – протяжний гук того, хто загубився. Від цього звуку шерсть у мене на карку стала дибки. «Чого речиш, друже?» – спитав Джек. Я струсанув головою. Точно й не знав.